Shikoj të nderuar, aleikum selam aleikum. Ky është takimi ynë i radhës në emisionin Duke kërkuar përgjigjen. Si zakonisht në këtë emision trajtohen pyetjet tuaja që na dërgohen në email adresën tonë si dhe nëpërmjet mesazheve. Sonde në studie, të ftuar në studio kemi hoxhën tonë të nderuar Alaudin Abazi i cili do t'ju përgjigjet këtyre pyetjeve tuaja. Ojha selam aleikum dhe mirëseardh në emision. Aleikum selam, mirësejgj. Po fillojmë me pyetjen e parë e cila thot A, e kemi një matës e në shtëpi të cilën e kemi marë nga rruga, kur ishte e vogëlë, tani ka tëtë të muajtë që e mbajmë në shtëpi. Me që unë falem, me brëngosë pasërtia saj, andajtë desha të pjësë nëse e mbaj, a kam se vape dhe nëse e largojate, a kam gjuna. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdullillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbija gjmajin, Allah në larsua, lafdrojmë i qëmë, salavat dhe selam e pejgamberit e ti, Muhammedis, salallahu aleyhu a salam, familjes, shokve dhe të gjithë besimtarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe ulluzohen me ulluzimin e ti dherën në ditën e gjykimit. Në <coughs> lidhje me e, mbajtjen e matëseve në shtepi, e, si pas të trajtimit të ulemave edhe nd të kaluën edhe tani është për gjëra të lejuara dhe nuk ka gjë të keqe. Edhe e, ky pohim mbështetet në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam ndërtoh është se kur është pyetur për e, konkret për macesën se aliot mbahet në shtëpi, ka thënë se ajo është për atyre e, shto, e, shtazve që shëtitin në për, në për, në në shtëpi. Me një fjal e ka aprovu dhe e ka leju në kuptimin që edhe nëse mërë ndë një ushqim hanë nga diqka që mundët njëri me lanë në për në përdhom apë në kuzhin e kështu me radhë atër nuk jemi të obliguar me, me hedhë atë për arsuje se e, edhe e, trupi isa, i macës edhe edhe nëse nëse merr diçka nga ushqimet nuk e ndyt nëse lën diçka nga ajo ushqim që e ka e ka ngrënë. Kështu që lejohet me mbajt dhe nuk ka gjithë keqja. Edhe sa i përket pastërtisë, ë nëse të prek macaja ose tajitja e macës nga goja e kështu me radh dhe gjitha këto konsiderohen të pastra dhe nuk konsiderohen dytësira që duhet të ruhëm i brejtyre, si, si kurse tek qeni. Qeni është në dytësir dhe nuk leohet as të mbajmë në shtepi, as nuk leohet që të, që të, që të leohet të shetis apo ushqimet tonat i prejkë e kështu me radhën në përgjësim. Pra ndaj, kjo është mendimi dhe ajo që farë ka të bëjmë e macet, kurse në lidhje me mbajtjen apo lëshimin e macet, së themi se kjo e i nënshtrohtë rrethanave dhe mundësive të familjes. Nëse shtëpia është e madhe, ka oborr e kështu me radhë, ka mundësi me mbajtë në përkujdesjen e maceve, atëherë e mban atë, nuk ka gjithëkë. Mirë, por nëse ë vendi është i vogël dhe mund të shqetësohet, nuk ka mundësi që, që ta mbaj për shkak të hapjesë e kështu me radhë. Atëherë edhe nëse Elshan lejohët me lëshu, por me kush që mos që jetë letëpret së paku dhe i në kohën kur të, të hapet, vjen në zheqësia edhe nuk balovacot me, me këtë ftohtë si kurse tani që është dimri, atëherën kur regullohët koha dhe Elshan nuk më ndojë se ka në dishtë të kjeqe. Zote Dimës Miri. A ka se vahëmën e se më <të> bank në shtëtijë, përët që kusë? për kujdesja ndaj shtazve në kuptimin e dhënjes ushqimit e, e kështu me radhë gjithsesi se ka ka shpërblim e, për shkak se nëse kjo nuk bëhet atëre pason dënimi dhe kjo nuk kupton që nëse ne e çojmë në vend këtë përkujdese atëre detyrimisht kemi edhe edhe shpërblim zoti di më së miri Një pyëtje të etër hoqë, thot, a mundëmi me përdor lëkure në derit për shka këtë digjes që kam patur dhe me kam thënë që ka shërim për e saj digje me mundon dhe me pëngon gjatë namazit? Nuk e kam parasysh për lëkure në derit, ajo që farëdi unë në lidhje me shërimin e vendeve të djegura në trup të njëriut është përdorimi i dhjamit të derit si një loj kreme, qoftë me përzierje me disa ilaçe dhe barra të tjera qoftë edhe veçantë ka disa për imjekvec e procesin dhe thon se është shumë i dobishëm nëse përdoret vjami edhe për të shëruar edhe për të mos lënë shenja në lkur apo në trup në përgjithësi e alejot këto të përdoret pra vjami i derrit si si ilaç Thebin se ka elaborime të, të juristët islam edhe në të kalumen të këtë djetarët e vjetër, po edhe, edhe në kohërat e hershme egzistohin shtjellime dhe trajtimin nga mëtë të ndryshmet. Konkluza e tër asaj që farë far thuhet në lidhje me këtë është ajo që farë e për cilin edhe djetarët e me dhëhipit hanefi se lejohet përdorret vjami i derrit si ilaç për përdorim të jashtëm, jo si ilaç që me ngron apo me përdorim të mbrashëm, mirë po si lëyrje e kështu me radh, thonë që lejohet nëse plotësohen dy kushte. Ato kushte janë, kushti i parë është që në formë të chart dhe shumë të sigurt kuptojmë se është vërtet ilaç për shërim. Por nuk është vetëm supozim apo pretendim e këtu me radh, mirëpo është diçka e vërtetuar se bën shërimin. Ky është kushti i parë dhe kushti i dytë është që nëse nuk kemi ndonjë ilaç që mund ta zaventoj atë. Nëse ka ndonjë ilaç tjetër që e zaventon të njëjtin ndikim dhe është i njëjtë edhe në në ato indikacione që shkakton për të shëruar atëre, nuk kalojmë në përdorimin e e dhjami të derrit, por e përdorim ati laqë për shkak se dhjami i derrit në vetë vete është në dytsirë. Pra, si shka thanë edhe Allahu Gjella Ollani në Koranin famlartë, dhe përdorim nëse kem mundësit përdorim në di shka që është i pasër, është më mirë se sa ta përdorim atë. Mirë, por nëse nuk ka atëre lejot përdorim, por në këtë ras duhet a kemi parasysh se Nëse e përdorim dhjami në për trup e lyjmë atë, atëherë duhet a kemë për asyush se në atë rraste nuk, nuk, nuk mundëmi të falemi për asyush se si që thamë pak më herët dhjami i derit është në dytsirë dhe duhet pas trot a i vend pas ta i të falemi dhe saher që dojmë të, të falemi duhet të largot dhjami të falemi pas ta i nëse është e nevojsh me pas faljes ta lyjmë prapë. Zotit i mësmini. Në pyetja tjetër thotë si të përgjigjesh një ateisti që thotë pse ka ditë gjikë, dy ditë gjykimi kur çdo gjë është e shkruar. Ky është një pretendim që shpesh herë e dëgjojmë në porçarje dhe nga njerëz të ndryshëm, të cilët mundohen duke supozuar se me këtë pyetje logjike vijnë deri te një një e, situatë që ta ta ta ta trajtohet se ajo çfar çfar thuhet nga pikpamjet e islamit nuk është e drejtë dhe nuk është e saktë. Për arsyes se ne e dim shumë qartë se çdo uh, gjë që ndodh në këtë botë uh, dhe çdo gjë që realizohet, qoftë nga njerëzit apo në gjithësinë e përgjithësi, ndodh me me pëlqimin, pajtimin me lehen e Zotit dhe e të gjithë këtyre ndodhi të gjitha këtyre ndodhive u paraprin dija e Allahut të Madhërisëm dhe ajo dije është e shkruar paraprakisht para se të krijohen qielli dhe tokat shumë shumë shum vite ashtu siç ka ardhur në hadithe të sakta e, e pro ato dihen dhe janë të shkruara në në në në Lauhul Mahfuz ashtu siç ka sqaruar Allahu xhalla në Kur'anin famlar. Mirë, po ky shkrim nuk nënkupton se njerëzit janë të detyruar në punët dhe në veprat e tyre, për faktin se Allahu xhalla wala nanë tjetër e ka lënë njeriu të lirë dhe ai është ka të drejtën e zgjedhjes. Ashtu siç thotë i plotfuqishmi në Kur'anin famullart, "Wa hadaynahu n-nujzein" dhe ne njerëzit i kemi udhëzuar apo i kemi dhuruar dy udhëzime është përsellim udhëzimi i hajrit dhe i i sherrit dhe ai përzjell atë që don me me me dëshirën e tij nuk është nuk është i detyruar që ai të zgjedh uh, uh, diçka por etera i ndërlidhet me me dëshirën e tij por uh, kjo zgjedhje kësaj zgjedhje të të njerëut i paraprin uh, diturinë Allahut të Madhërisëm dhe ajo dituri është shkruar tek Zoti i Plotfuqishëm uh, dhe Allahu Jalla Wala e ka shkruar atë në bazë të diturisë paraprake që e ka pas, varet s'për asaj se çfarë zgjedhim ne. Dhe nëse themi kështu, atëherë është një sikur se themi unë nuk po martohem fare apo nuk po kërroj të martohem fare, dhe nëse ka shkruar Zoti, unë do të kem fëmijë ëë kjo është shumë jo logjike për arsye se ne vetë duhet ta kemi parasysh se Allahu xhelaluha detyrimisht e shumë qartë ne vëdim se e ka shkrujtë njeriu a do të martohet apo nuk do të martohet, a do të ketë fëmijë apo nuk do të ketë fëmijë, po të gjitha këto ndërlidhen me zgjedhjen tonë dhe me sepet që ne i bëjmë. Nëse njeriu martohet dhe ë uh, <clears throat> i bën se bepet për, për të pasur fmi, atër e detyrimisht uh, realizohet ajo për cilin a i synon. Pra, për që ata, uh, uh, kjo form e, e, e ngritjes e pyytjes është e pavend dhe nuk është e drejt, dhe atyre u themi se nëse na uh, nga pikpamit islamet themi se gjithë gjithë e shkruar, kjo nuk nënkupton se njëriju është i obligum apo i detyrum të bëj vepra, apo vepra të caktuara, Por kjo nuk kupton se të gjitha veprimet tona, ato që neve do t'i bëjmë me dëshirën tonë, të gjitha këtyra u paraprin dëshira Allahu, u paraprin dituria e Allahut të Madhërisur, vullneti i Tij dhe në raport me këtë edhe gjërat janë të shkruara, varësisht prej asaj se çfarë do të zgjedhim ne. Zoti di më së miri. Do të thotë veprimet tona janë të ditura nga janë të ditura tek Allahu Xhaala u Allah, kësht... ju paraprin varësisht prej asaj se çfarë zgjedhim ne. Po në një pyetje tjetër thotë sa fëmiq ka pas Ademi alayhiselam. Kjo është një pyetje që ngrihet nga disa njerëz dhe sharrimi apo përgjigjja e ulemave është se kjo për kët nuk kemi diçka të faktuar. Dhe mund di shkat qartë, di shkat argumentuar se ka pas kash me numër e dhe e tëra që farë mund të thuhet në këtë ras është vetëm supozim. Ajo që farë dihet qartë është se Ademi A.S. ka pas shumë fmi, ka pas vajzë dhe ka pas djemë dhe lindjet fmive të Ademi A.S. kanë qenë bineqë kryesishtë dhe në një lindje kanë lindë një mashkullë dhe një femër. Këto jënë ato që farë dihen dhe që farë na janë sëqarun even nga citatët e Koranit famnartë dhe hadithet e pegamberi sallallahu aleyhu sallam, kurse në form të prerë decidive se sa ka qenë numri i fëmive të Ademit Aleisam, nuk kemi di shkatë të faktuar, zote edhe më smirë. Një është që kuës tjetër është të interesuar të disë se, ë a është të vërtet që nuk as nuk është askush në xhenet derisa nuk bëhet dita e gjykimit. ë po ajo citatat e Kuranit famlarta dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem na japin të kuptojmë ë bosht asaj që përshkruan ë posaçërisht Muhamedi sallallahu aleihi ve sellem ditën e gjykimit dhe ndarjen e njerëzve nga në gjenetlinë dhe gjehnemli atëre kuptojmë se vërtet futja e njerëzve në xhenet do të ndodh vetëm pas gjykimit dhe pas uh, ditës së gjykimit e jo më herët. ë uh, për atë neve themi se njerëzit të cilët vdesin dhe shkojnë nga kjo botë nuk do të thotë se më njëherë kalojnë në xhenet apo në xehnam, por ata janë jetinë birzaq, jetinë varreza dhe aty do të, aty do të qëndrojnë deri në kohën e ditës së gjykimit. ë ë dhe nuk do të drejtohen në xhenet apo xehnam pa ardhur ditës së gjykimit. Dhe kjo është e qartë dhe e vërtetuar në në në citate shumë të qarta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kjo prapën e për me kuptu se e, gjatë jetës në bërzekë edhe gjenetlitë edhe gjenemlinë në rrasë edhe situatat caktuara do të mund të shohin destinimin e tyre në gjenet apo në gjenemë do të kenë mundësi, edhe kjo do të jetë pjesë e shpërblimit të tyre, të përgjimit të tyre apo pjesë e dënimit dhe ëh vujajt e tyre në, në gjennet, në duke qenë në në xhennet, duke qenë në barzah, pavarësisht asa jenet litë, edhe xhenamlit. Pra do të shohen diçka, Allahu xhalla ualla do t'ua dëftojë atyre duke qenë ata në kohën e barzahut. E, pastaj kemi disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilat na vërtetojnë se dësa shpirtra të disa njerëzve posaçërisht të shahidve, atyre njerëzve dëshmor që kanë ra ë duke luftuar për hir të Zotit të Madhreshëm, aty ata do të jenë banor të xhenamit, xhenetit para para ditës e gjykimit dhe do t'jen, është një veçanti e tyre dhe do t'jen aty në furnizime dhe në një jet në të lumëtur aslo si që përmenën në disa hadithet të cak, sakta. Por jo të gjithë disa një grupë si duket janë a i grupi që Allahu Gjela Allah i gradonë para prakesht për veprimet dhe punën të smenë e kanë bërë, zote edhe më smirë. Një pjëti e radhës të të majonezi që përmban uthull vere, ale jo vëtë në ungrenë? ajo sfar duhet me ditë në lidhje me alkoolin apo verrat në përgjithësi që kanë vetinë e dehess është se motivi apo shkaku i ndalimit të konsumimit të këtyre pijeve është si shkak se kanë vetinë dhese. Pra e dehen njëriun nëse nëse e pin at at lëng dhe prandaj edhe quhen alkohol dhe jenë të ndaluar në formë të rret, pavarësisht si i si emërtoj njërzit ardhver, apo është konjak, apo alkohol, e kështu me radhë, gjitho lëngë, e cila ka vetin e dehjes, ajo konsiderot si pas terminologjis islam e alkohol dhe nuk lejo ta, ta përdorim në asnjë formë. Mirpo nëse alkoholi e kalon një disa etapa e, dhe kimikisht e ndryshon strukturën dhe përmbajtjen e, dhe i largohet ajo vetia e dhjes dhe kalon dhe bëhet uthull, ashtu siç është e qartë se alkolin e lëm në ajër të hapur dhe në një kohë të caktuar prej disa ditëve, ajo automatikisht shndrohet në uthull në në alkool turshi nëse mund të themi kalon në një fazë tjetër dhe struktura përmbajçore kimike e alkoolit ndryshon. Ëmande ndryshon edhe edhe formula kimike dhe ajo vetija de dese i tërhiqet nuk e ka në asnjë form, prandaj nëse e përdor njeriu e pin, nuk nuk të pin në asnjë form, nuk të de në asnjë form, atëherë në kët rast nëse e përdorim në këtë gjendje është e lejuar dhe nuk ka gjë të keqe. Për faktin se si që thash pak më herët shkaku i ndalimit të alkoolit ka sjellaj jo vetia dese përderisa është tërheq dhe nuk e ka më atë veti ndese karakteristikën e dehjes atëherë ajo është në një substancë tjetër dhe kjo ky tjetërsim e bën që edhe të tjetërsohet edhe dispozita dhe të konsiderohet e lejuar dhe për kët kemi citate, hadithën nga pegamere sallalale e zemë shumë të drejt për drejta dhe shumë të qarta që japin me kuptu se e uthulla e cila heret ka qen alkool, nëse na bien dorë dhe dojmë të përdorësh qoftë me, përdor, qoft me blende për supermarkete apo në përvende të ndryshme, lejohet edhe ta marrim edhe ta përdorim në sallat apo ushqime të ndryshme dhe në kët nuk kemi kufor ndalesë, zoti dhe mos miri. Atëherëhoj këto içi disa prej pyetjeve ne do të bëj një shkëputje të shkurtër për të rikthyer sërish së bashku. Sikurse ajo shikues të ndrorë qendron edhe me me temë pisi vin dot rikthehemi pas vak. Mishë të dafshore, jemi rikëthyrë sërishë në studi për të vazhdojnë me pjesën e dy të emisionit. Ate erhoj që po vazhdojnë me pyetje në radhe, se cila thot, a nështë të lejushme me shku për shërim të një mikë që thot e, së shëron me bioenergji? Shërimi me bioenergji, mu më, më kujtojtë shumë ma herët unë patala një përgjigje pak më të detajzuar në lidhje me këtë, ndoshta shiku si ka mundësi të këthehet dhe të, të përcjel atë pak më detajisht. Mirë po duke i pas para syrë rrethanat aktuale në në kohën në të cilën jetojmë edhe fatkeqësisht përhapja më të madhe e po them shumë drejt për drejtë e shumë mashtruesve të cilët shfrytëzojnë situatat dhe mërzinë dhe fatkeqësitë e të tjerëve edhe duke i mashtruar të tjerë se bëj shërim me kët apo me atë çështje e kesh perdoren çoft edhe edhe prononcimet e hozallarëve dhe shërimet e tyre dhe un më kujtohet aty në në në përgjigje pa ta thënë se shërimi me bioenergji faktikisht nëse është i bazuar në në ato shpjegime të cilat bëhen nga aspekti mjekësor dhe mundësia për arsyesë e njeriu ka mundësi disa njerëz me pasmë të zhvillu atë energjinë trupore të sënë e ka në vetë vetë dhe se cilë njeri e ka atë dhe të këtisa njerëz mundën të me qenë ma e theksuar se të këtisa të tjertë dhe atë me e shfridzu që në përmjet asaj energjiet të ndikoj të këtjetre dhe kjo në aspektin mjekësor është, është e mundur themi që kjo do të ishte e lejuar dhe nuk mund të trajtojmë këtë si diqka ma gji apo falë apo ato gjërat të slat i bë njerëzit mashtrus mirë po që atëherë ne pa të më thënë se njerëzit e këti do t'jenë të certifikuar dhe njerëz të besuashëm, njerëz të njohur dhe njerëz së të sëti e kanë testë testu atë avci dhe janë certifikuar nga institucione të caktuara të cilën shkencorë të cilët mirën me problematikat e kësaj natyre. Mirpo përderisa tek ne nuk kemi diçka të ktill, edhe edhe këta njerëz që pretendojnë se në bëjnë të njëjtën, nuk kanë nuk kanë bërë ndonjë veprim të till. Unë e them që më e drejtë është mos të shkojmë tek ata për arsye se janë njerëz që fatkesish shfrytzojnë situatat dhe rrethanat e e njerëzve caktuar, fatkesit e tyre, mërzit, smundjet e tyre, dhe duke pretendu se bëjnë veprime dhe mund të shërojnë, shrydzojnë që të arrinë diri të pasuria, unë themë që të kenë kujdes njerëzit, mos të lëshohen me gjdo njerën, të kofizohen të këta njerëzit se të bëjnë rukje pra njerëzit, frën me Kur'anin dhe Hadithe lutjet e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam do të shkojnë vetëm tek ata jo tek çdo njerë i cili pretendon se ka afsi apo ka mundësi me të tilë. Dhe më të bëjë diçka të tillë zoti i mëshirë. Pyetja radhës së së cëtë disa dietarë të ndën ka pasur vdekje të rëndë a mund të na shpjegoni pse disa njerëzve ka sëmundësi dietare ju vjen vdekja kaq e vështirë kur ata janë njerëzit më të mirë dhe bëjnë davet në shumë vende nuk po kuptoj çfarë është përsellim vdekje e rëndë nëse tash po them nëse është se është përsellim se janë kanë pasmundje po të rënda sikurse mund të jetë kanceri apo pasmundje të kësaj natyre atëre kjo nuk nënkupton në se pse ai ka vdekur në një me një sëmundje të k tillë se ai ka qenë njëri i mirë respektivisht ka qenë i këshë ekstro me radh dhe gjykimin kët form nuk është i drejtë Uh, per faktin se uh, tek Allahu Xhela Ala uh, njerzit provohen në mënyra dhe forma të ndryshme neve kemi prej disa prej sahabeve shokëve të Muhamedit Sallallahu Aleihi dhe Selam të cilët kanë vdekur nga zjarri është djeg di, është djegur tërësisht kemi nga sahabët të cilët kanë vdekur duke duke i ja he, hequr kokën tërësisht pejgamber të Zotit të madhërisëm kemi që kanë vdekur duke i, i therr duke i prerë në qafë ë kështu me radh kemi raste të ndryshme të cilat janë të njohura dhe kjo nuk nënkupton se pse dikush mbytet apo vrohet apo edhe vdes me ndonjë smundje të, të rëndë se ai ka synieri i i i kesh, i kesh dhe, dhe, dhe, dhe, dhe të, të pretendojmë këtë fond se vet Muhamedi sallallahu alaihi ve selam neve dim se ka ka vde para se të të shkojë nga kjo dynja ka pas ka qenë i smur shumë disa heri ka rënd të fiktë dhe disa prej sahave kure kanë pytë ka thanë që si unë e, smundja e apo ajo dhimbja të sëndi është shumë një dhimbja e, e madhe dhe më shumë se shtatë heri ka rënd të fiktë nga ajo temperatur dhe ajo dhimbja të sëndi e ka pas dhe kjo është pies e e sprovavë të besimtarit dhe në përmjet dhimbjes, në përmjet smundjes, e kështu një më radhë, njëriu, njëriu i pastrohet nga gjinohat dhe nga ato mangësit të cilat i ka pas në këtë jetë dhe vujtia e të cilën mund ta përjetojë njeriu në këtë jetë në asnjë formë nuk mundet gjithherë ajo të trajtohet se është vujtje dënimi, por është vujtje me të cilën njeriu i ngritën gradat e larta tek Allahu xhelalu ala apo pastrohet prej gjëhoha. Prandaj, nëse një njerëj i cili është i mirë dhe tërë jetën ka vepruar mirë dhe u ka ndihmu të tjerëve apo ka qenë thirrës një, një dietar dhe synimi i ti tij ka qenë kënaqësia e Zotit të Madhëreshëm, shpjegimi i thirrja njerëzve në Islam dhe ai kur ka arrit moshën e moshën e pleqërisë ka pas një smundje trond apo është ballavaçu me dhimbje me vujtje të ndryshme edhe ka vdekse si rezultati i atyre dhimbjeve dhe vujtjeve, kjo nuk nën kupton se ai ka qenë njeriu i kesh në asnjë formë por uh, ato dhimbje ato vuajtje janë uh, për të për atë njerëz të mirë janë ngritje e gradës e ati djetari dhe në të njëtin kohë edhe pastrim nga gjenahet dhe të metat të slat i kanë të gjithë njerëzit, edhe ulemat, edhe, edhe njerëzit emrim edhe, edhe të gjithë ato të metat të slat i kanë shkëm të ka Allahu Gjela Ola i pastër pranda i dhe pega merës sallam e ka pas tradicjë kër i ka vizitu të smurit në përshëtëpit e tyre me një herësi ka përshëndet ka thonë la be se tahur insha Allah Mos u mërzet se kjo çfarë të ka godit ty është pastrim bregjënave që ta kaprua Zoti i Madhërisëm dhe është rrahmet për ty. E, prandaj kështu duhet të kuptohet ajo e në asnjë formë të kuptohet se njerëzit të së ndoshta vujnë apo kanë përjetuar ndonjë aksident e kështu me radh ka vdeksi rreth datit i asaj e, se ai ka qenë i kërcë dhe ky është një parajykim i cili është i ndaluar për besimtarin. Po një shikues tjetër thotë babai im ka vdekur por para se me vdek ka ndërtu një xhami dhe ka qenë dy herë në xhame. Tani fëmijët e tij a mund ja të t'i shohin hajrin veprave të tij të mira. Allahu e mshironte babën e juaj, si duket nga këto veprime dhe punës që ato po i përmendni, paske sheni një njerëz i i mirë, një njerëz i cili ka dhënë për hir të Zotit, paske shkon haxhi, paske ndërtu xhami, vetëm vet dhe kjo nuk është një punë vogël e dhe nuk ka dyshim se ai ka shpërblime të mëdha tek Zoti i Madh dhe i Shumë Mir, por a mund të përfitojnë fëmijët e tij nga ajo vepër që s'e ka bër baba? Themi se ë në parim në Islam, askush nuk e bë, nuk e mban barrën e ku, askujt dosa secili do të se jetë përgjegjës për veprimet dhe punën e vet. Nëse ka ka qenë i mirë, atëherat u shpërblimin do të merr për shkak të veprës së së ti për shkak të mundit që s'e ka dhën ai vet. Nëse ka qenë i keq, atëherat ajo e keqe dhe ato dëmët e sëllat i ka bërë, a i do tjep logari për ato e jo pas arsit e ti apo fmit e ti, apo nipat e ti pse a i ka qeni keqë që dëvua e dikush tjetër kjo në islam në asni form nuk bëhet dhe nuk ka mundësi me vujt askush për dëmin e dikush tjetër apo për, për mëkatin e dikush tjetër të këzoti madhërshëm kurse këta tash të mbështetën atë që far ka vepru baba, baba i tyre dhe të ingrisin dhurt do thënë se thunë se u uh, krytash uh, për ato punë të mira dhe vepra ka vepruar baba i baba jonë dhe të mjaftohen me këtë kjo është diçka që faktikisht nuk është në rregull dhe do të jetë argument kundër tyre për shkak të asaj që thamë që në fillim që secili njerëz këtij jetë do të jap llogari për veprimet e tij, nëse janë të mira do të shpërbleret, nëse janë të këqija atëherë do të jap llogari ai vetë e jo dikush tjetër nga familja e tij. Zoti i mëshmirë. Po. Pyetja radhës së sotsh vjen nga një nënë e tre fëmijëve e cila thotë se jetoi vetëm dhe fëmijët mati as nuk më vizitojnë. Ju lutem më kshilloni hoshë nga se po mërzitem shumë. Vërtet kjo pyetje apo kjo pyetje është për të na mërzitur të gjithë neve, për shkak se gjandja e, e kësaj nëne, pasi që i pas kanë rritur ata fëmijë dhe është kujdesur pas tyre edhe pas një kohe caktuar kur si duket ata janë pavarësu, e kanë harruar dhe kanë lënë anash nënen, është është një, një gjë që vërtet është e mërzitshme dhe kjo me me islam apo me një me një besimtar i cili e beson Zotin e Madhreshëm dhe e kupton hak Muhammedin sallallahu alejhi wasallam që t'i kthejë shpinën nënës e, e savetë është një nga veprat dhe punët më të rënda që mundet me i bë, nga mësimet islame. Allahu xhalla uallahu Kur'anin famlar kur e urdhron njeriu me urdhrat e par ë me njëherë pas urdhërit mos adhurimit apo mos bërjes shirkët Allah o Gjellë o Ala, është urdhëri apo ndalesa e mos respektimit të prinderve. Dhe kjo konsiderohet njën nga mëkatet e mëdha dhe njën nga gjërat që besimtari nëse vërtet është përfil respektin dhe i prinderve a vë në kujdeset për ta, nuk i intereson për ta, atëherë vërtet do të jetë shumë larg rahmetit e Zotit të Madhreshëm. Ne vëdim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasalam në cilin ka thënë se vërtet xheneti është në nën këmbët e nënës, dhe kjo shumë qartë e kupton, na jap me kuptu se nëse njeriu synon xhenetin, nëse njeriu synon arritjen e kënaqësisë së Zotit të Madhreshëm, atëherë puna e parë që duhet me filluar është me me pas apo me manifestu respekt, respektin daj nënës dhe babës në përgjësi e, dhe këtu nëse nuk jemi në regullë dhe sështë sështë puna mirë, atëhere vërtet nuk jemi që farë të kërkojmë në gjera tjera për arsujes ato tjera të gjitha pasojnë e, varsish për e kësaj se si jemi ne me prindritan. E, unë që farë mundëm të themë në këtë rast është vetëm të lusë Allah në madrëshum që t'izbus zemrat e atyre fmive që t dhe ti kthej dhe tu arikthe atyre respektin ndaj nënës së tyre, e kësaj nëne me ngushëllim do ta ngushëlloj as që vërtet Allahu xh.d. është ai i mëshirshëm dhe e rëndësishme është që vërtet tek Zoti i Madhërisht kem nga ata të cilët Allahu është i kënaqur me ne, kurse që të bëhemi nga ata të cilët i kënaqin apo e, kërkojmë knosin e të gjithë njerëzve është diçka që ndoshta njeriu në jetë është vështirë me e realizu. E, njerëzit në jetë sprovhohen me gjëra të ndryshme e juve apo si kësa, këtë ndonë e pas ka provu Zoti madhreshum me largimin e këtyre fëmijëve, e bëni sabër, inshallah Allah i ta kompenzon këtë musibet me atë që është shumë më hajër nësë ditën e gjykimit. Zoti di më së miri për të afunduar thotë që është a është obligim të falet sunneti i Këndis dhe i Jaccis. Fjala obligim në nëse dojmë e përdor në terminologji është farz, diçka që është obligative, diçka që është e domosdoshme, diçka që nuk duhet në asnjë formë të lihet. E fjala sunnet sipas terminologjisë është diçka që është shumë e preferuar të veprohet, mirë po nëse njeriu nuk e vepron nuk ka son dënimi, nuk është diçka obligative. Prandaj vet pyetja është obligim me fal synetin ja me kuptu se vet fjala synet po na jap me kuptu se or diçka që nuk është obligim me e, me fal prandaj fale namazit e, syneteve të ikindis dhe të parajacis qoftë 2 rekate apo 4 rekate nuk është prej gjërave obligative që duhet me fal besimtari obligative është me fal farzin dhe nëse e lën atë nuk nuk ka pa gjinah dhe nuk jap llogari para Zotit madhreshëm, Zotit më i mirë. Atëherëhse këto ishin pyetjet, personat na ju falenderojnë shumë që jetët këtu për çështën. E dhoni falenderoj për ftesën. Shikojse ndërruar ne ju falenderojm shumë që na dëshët ju vazhdoni edhe metej të na shkruani në email adresën tonë si edhe nëpërmjet mesazheve. Ne do t'a takoni sërish inshallah në emisionet tona të ardhshme deri atëherë assalamu alaikum.